А тепер я з поднятими руками і пістолет виброси. Остання черга з гочкіса вийшла куцею, але напевне я знов зачепив його. У воді струмка враз з'явилася кров, а невдовзі вже вся вода набула бурого відтінку. Ач і про пістолет він не забув, подумав я і, ліше набик, витяг з-за пояса та поклав перед собою. Трофейні тетежки. «На своїх не надійся! Їх тут більше нема!» – спокійно гукнув я йому у відповідь. Звичайно, я й не збирався вірити Кацапові, що заліг в кущах і тільки чекає. Не було сумніву, що він знову влупить по мені при першій же нагоді. «Ей, хлопець, дозволь мені уйти!» Нарешті із своїх кущів знову подав голос Гуєв. Ти ба по-нашому заговорив, не інакше следователь. На боці я зняв із запобіжників а битва тете. Слухай, давай договоримся. Дай мені можливість уйти. далі калічив із своєї схованки гарнізонник. У тебе тоді тоже буде. «Врем'я! А іначе?» Але що іначе, він так і не доказав, бо закашлявся. Деякий час він кашляв, стогнав і відхаркувався, а я лежав і думав, що мені робити далі. «Чуєш, Гуєв, чи як тебе там? Ти ще чуєш?» – гукнув я, коли він затих. «А ти часом не той, Гуєв, що перед Різдвом...» Два роки тому допитував наших хлопців, а потім їх тіла з повідрізваними яйцями кинули на сніг під нашою школою. У відповідь я знову почув йобкання. Русський знову лаявся і погрожував. Але я без нього знав, що сподіватися мені, крім себе, нема на кого. Але до того ж часу все ж, вже дещо придумав і знав, що тепер той недобиток будь-якому випадку мій. З водою потічка продовжували спливати багряні плями. Гарнізонник, вочевидь, стікав кров'ю, але я також був поранений, і у мене не було часу чекати. Спочатку я приминав ліктями високу траву вздовж струмка, але там було мокро. І жабки, і зелені коники чомусь стрибали мені прямо в лице. Та все ж я якось доповз до поваленого оброслого мохом сухостою. Попри нього я взяв ще лівіше, маючи намір попід горбом обповзти стилу того гада в кущах. Я сподівався, що повалене дерево замаскує мої маневри. Весь той шлях повзком в обхід Руського забрав у мене з півгодини, а може й більше, бо годинника у мене не було, і у часі я орієнтувався досить приблизно. Тільки тепер я подумав, що міг би сміло зняти його з руки одного з тих двох, що лежали до животами в коноплях. Я то завмирав, прислухаючись до звуків лісу, то пробирався далі, не чуючи вже нічого, крім свого важкого дихання, приминаючи перед собою густі зарослі гірчаку, обминаючи кропиву і пластуючи переважно на одному правому боці, щоб рана на стегні була зверху. У правій руці я тримав один з двох тете, на якому так і залишив знятим запобіжник. Зачувши під, і кров, з'явилися перші комари і один великий гець. Комарів я час від часу розчавлював то на лобі, то на шиї, а той гець заготів наді мною до самого кінця. Від першого ж комара на долоні залишилася велика бура пляма, і мене тоді навіть здивувало, як він міг так скоро насмоктатися. Але потім я подумав, Ще це не обов'язково має бути тільки моя кров. Може, він вже спробував і того Гуєва.